Charles Lorrie, Nagykároly. Kinevet a végén. Első fejezet Hé fiatalember, hova rohan? A vesztembe. Nem tudta meg, hogy ez a válasz kielégíti az érdeklődőt. Rohant. Még annyi időt sem engedett magának, hogy hátra nézzen, noha tudta, hogy a kedélyes arcuk is köpcös kíváncsiskodott, már is lesodorhatta a járdáról a kérlelhetetlen üldözők tömege. Siesen, Bobby, orogta magába. – Szedj a lábát, kérem! Olykor ugyanis szigorú mértéktartással, de azért sok szeretettel bíztatta magát, és erről még komoly életveszélyben sem feledkezett meg. Revolverek dörrentek mögötte. Septébe megtapogatta a balvállát, mert maha tudta, hogy nem sebesült meg, érezte, hogy az első golyó elszakította a kabátját. Fölényesen mosolygott. – Ezen a kabáton már nem sokat ronthat egy revolver golyó. Arra határozottan emlékezett, hogy zakója kihajtóját egy két méter magas hosszú, csontsovány, félszemű fiatal ember szakította le. De hol maradt a ujja? Na no, mindegy, kár, hogy valahol az egyik nadrasszárat is letépték, mert így meglehetősen feltűnő jelenség, és ötözködésének ezeket a hiányosságait korán sem ellensúlyozta a fekete zsinóról lógó monokli, amelyik viszontagságai során esett le a szeméről. Rohanjon, Bobi, könyörgöm, rohanjon, mert ellenkező esetben egy lyukas petákot sem adok az életéért. Igen, már rohanok, felelte gondolatban egy fejbólintással saját biztatására. Vadordítás harsadt mögötte. Most sem fordult hátra, csak megpróbálta seppébe felmérni, vajon fogyott e a távolság közte és üldözői között. Véleménye szerint fogyott. E tény nem kedvetlenítette el a kelleténél jobban. Legfejebb azt eredményezte, hogy néhány udvariaszóval ismét figyelmeztette önmagát a lustálkodás esetleges, sőt, valószínűleg káros következményeire. E pillanatban egy teli üvegrum repült el a füle mellett. Csattanva vágódott a kövezetre, üvegszilánkok repültek szét. Rosszalóan csóválta a fejét, mert lelkesivó volt, és elítélte az ilyen pazarlást. Közben kikanyarodott a rakpartra. Villámgyors, de alapos töprengés után választotta ezt az irányt. Előbb el kellett döntenie, vajon megkockáztatja-e, hogy világosabb tájakon meneküljön tovább? Úgy döntött, hogy igen. Kétségtelen, hogy a világosban könnyebben eltalálhatják, mint a homályos mellékutcákban, vagy lámpátlan vaksigátorban. Ezzel szemben több a reménye, hogy a múló tájékán akad egy-két rendőr, aki megakadályozza legyilkolását. Rendőr azonban nem volt a közelben. Az üldözött, aki Bobinak beszélzte magát, fejcsóválva vette tudomásul ezt a tényt, és arra gondolt. Szerencse, hogy nem fizet adót, mert most szitkozódhatna. Mennyire nem törődnek a hatóságok az adófizető polgárok testi épségével? Állj meg, te disznó! hüvöltötte a háta mögött Szentori hangon valaki. Állj meg, hadszaggassalak, cafatokra! Ez nekem szól, gondolta magában a badul menekülő. A célzás félre ismerhetetlen. És az is biztos, hogyha megállok, csak ugyan darabokra szaggad. Következésképp nem állok meg. csak szép tudomány a logika. Rohanjon, Bobby ha szabad, kérnem. Bólintott, mint aki tudomásul vett egy utasítást, és tovább rohant. Már lent loholt a rakparton, és aggódva pislantott körbe valami élőlényt keresve. Élőlény azonban nem volt sehol. Csupán egy egészen kicsi parti gőzös horgonyzott a kikötőbe, de így messziről az is teljesen kihaltnak látszott. Mindegy, meg kell kockáztatnia. Hát, ha feljut valami módon a fedélzetre. Ott megveszteget egy-két matrózt, vagy ha ez nem megy, esetleg szájon vágja őket, és aztán elrejtőzik. Leszegte a fejét kisé liheget, érezte, hogy egyre jobban sajog hátul a feje ott, ahol egy kitépett asztal láb voltából erősen megdagadt. Összeszedve minden erejét futott lefelé a rakparton a kis hajó irányába. Az előzményekhez tartozik egy írógép, egy kézi golyószóró, egy konzerv, egy gázmaszk és 12 dollár. Elismerem, hogy e pillanatban ez kicsi zavaros. Igyekszem azonban, hogy tömören, egyszerűen és röviden megmagyarázzak mindent. Nézzük először a magát Bobbinak becéző és vadul menekülő egyén szerénytelen személyét. Tulajdonképpen Robert Kelegennek hívták. Ha valaki a foglalkozása iránt érdeklődött, többnyire azt felelte, hogy az neki teljesen mindegy. Ehhez mérten könnyen élt, és általában nehezen halt éhen. Viszont időnként váratlanul elutazott. Ilyenkor fogalma sem volt róla, hogy hová és miért. Enyhítő körülmény, hogy azt sem tudta volna megmagyarázni, ha történetesen nem utazik el. Hosszadalmas semmit tevéseit pontosan elvégezhette dél kaliforniában épp úgy, mint a Képtávban vagy Port-Elizabethben. Mindemellett időnként fontoskodva hozta barátainak tudomására, hogy sürgősen Anatóliába vagy Libériába kell utaznia, esetleg Togóba vagy Spanyol-Guineába. Ilyen megmagyarázhatatlan fontoskodás hozta ide is, Francia Egyenlítői Afrikába. Pontosabban Libreville-be. Itt is sürgős naplopnivalója volt, mely foglalkozását olyan szakértelemmel űzte, hogy néha dolgozott is, ez nem esett nehezére, sőt, kellemesen elszórakoztatta. Előfordult, hogy belépett egy kocsmába, és ha az ott ülőkben megfelelő anyagot látott, egyszerűen a kezére állt, és így sétált fel alá a helységben, majd egyik lábával a falhoz támaszkodva félkézzel kivett egy szájharmonikát, és mély átéléssel eljátszott rajta egy sopenet Mielőtt a meglepetéstől lebénult törzsvendégek annyira magukhoz tértek volna, hogy minden további nélkül meglincseljék, már is talpra szökkent és levetett sapkájába összegyűjtött tőlük néhány pénzerabot. Ezután csókot dobott a félszemű kocsmárosnak, felhörpintette az egyik vendég rumadagját, viccentett és távozott. De tudott más módon is pénzt keresni. Ha a művészete nem jövedelmezett eléggé, akkor két-három napig zsákot hordott egy kikötőben és amikor összeszedett annyit, hogy további két-három napig megélhessen belőle, akkor egy kis rumparti közben összeismerkedett néhány számot tevő külvárosi potentáttal és betársult csempészvállalkozásukba. Volt már idegen vezető Sierra Leonében, ami azért már dicséretére, mert akkor járt életében először ebben a kellemes tengerparti államba. Viszont az idegenek szintén akkor jártak ott először, tehát nem tudhatták, hogy Mr. Amateusz Bronzon lovasszobra milyen összefüggésben van Sierra Leone szabadságharcával, amelyről Bobby Kellegen hosszabb előadást tartott nekik. Az e fajta idegen vezetés után mindig sűrgesen eltűnt, mert kellemetlen lehetett volna, ha kiderül, hogy Sierra Leone-ban sohasem volt szabadságharc. Legutóbb, mikor minden ok nélkül elhagyta Portugál hogy ugyancsak mindenok ok nélkül idejűjön libreville Szintén kénytelen volt nehéz testi munkával megkeresni a kenyerét. Középtermetű karcsú fiatalember lévén a kikötői raktárházak munkafelügyelője mereven elutasította a ajánlkozását. Ide meglett emberek kellenek. Nem néhány kiló szeretett csomagokra kell rakosgatni, hanem komoly bálákat. Következésképp nincs szüksége milyen nyiszletvészna fráterekre. Hiba volt, hogy ezt mondta. Ha jobban megválogatja a szavait, és több bizalmat előlegez ez Bobby akkor sok kellemetlenséget takarít meg magának. Bobby kelegen ugyanis a következő pillanatban hozzálépett, övénél fogva felkapta majdnem két méteres embert, és szó nélkül eltávolította a raktá irodából, mégpedig a bezárt ablakon keresztül. A munkafelügyelő két perc múlva lihegve és dütő tért vissza. Mi volt ez? ordította. Szakbemutató és artista vizsga, felelte Bobby, aki nagyon szerette váratlan kifejezésekkel meglepni a hallgatóságát. Ha azonban nem szolgáltattam a maga számára elegendő cáfolatot nyiszletségemre és víznaságomra, akkor megismételhetem ezt a trükköt. Íme! Ezzel pontosan úgy, mint az előbb, övénél fogva felkapta az ordítozó felügyelőt, és a másik ablakhoz lépett vele, és ismét kihajította a rakpartra. A felügyelő most már valamivel lassabban és bizonytalanabbul kacsázott vissza. Több helyen vérzett, bedagadt a szeme, és egy nagy, vörös kockás zsebkendőt tartott az orrá elé. Emiatt kisé folyton hangon mondta: Az más. Miért nem szólt mindjárt? Nem tudtam, hogy úri emberrel van dolgom. Tehát kapok munkát? Hogy ne kapnak? Utól végre szóból ért az ember. Öt napig dolgozott Riblevélben és ez idő alatt, mint eddig minden egyes kikötőben, kedvence lett a környező kocsmák törzs közönségének. Senki sem tudta olyan érzéssel énekelni a lulú, a matróz búcsúzik, csúzik, kezdető romantikus dalt, mint ő. Ez a produkció mindig könnyekig meghatotta a jelenlévőket, és sűrűn hullott a részpénzabba a kisé kopott, megviselt tengerész tisztisapkába, amelyet Bobby jól átgondolt célzatossággal a kocsmak közepére, a padlóra helyezett. A hangulat esténként a teptőpontra hágott, mikor Bobby elővette szájharmonikáját, és eljátszotta, majd később elénekelte a cica, ha a lábszárad nézem, hozzád kívánkozik minden pénzem, kezdettű másik matrózindulót. Két méteres, elhízott rablódilkosok belesírtak a rumos poharukba, és öreg cetvazászok elérzékenyedve borultak a művész nyakába. Az e fajta nyakbaborulások pillanataiban Bobby villámgyorsan és elképesztő ügyességgel lopta ki az illetők zsebéből értéktárgyaikat, hogy aztán mosolyogva visszaadja azokat, nem feledkezve meg arról, hogy részint, mint elismerésre méltó bűvésznek, részint, mint becsületes megtalálónak, némi jutalmat kérjem. Egy szóval kedves fiú volt. Mindig vidám, mindig barátkozó, mindig jó barát, és esetleges, nem ritka verekedések alkalmával megfizethetetlen segítőtárs. Egyetlen hibája a szórakozottság volt, ami már sok kellemetlenséget és bajt hozott rá. Tulajdonképpen annak idején Amerikából is e szórakozottság miatt kellett menekülnie. Szórakozottság és szórakozottság között ugyanis nagy különbség van. Mert ha valaki például elfelejti magával vinni az esernyőjét, akkor legfeljebb az a kellemetlenség éri, hogy bőrigázik. Vagy ha ugyancsak szórakozottságból elfelejti kifizetni a félszemű mördoknak az azon frissiben fogyasztott fél liter rumot, akkor ennek mindössze az lehet a következménye, hogy a félszemű mördok szájon vágja. Az azonban már önmagába is teljességgel megbocsáthatatlan és könnyelmű dolog, ha valaki kikezd Diamond oktával. De ha később merő szórakozottságból ismét arra a környékre megy, ahol a hírhet és mindenre képes genszter tartózkodik, az már egyenesen életveszélyes. Bobby Kellegen pedig ezt tette. Egy alkalommal valami csekéke munkát végzett valakinek, és az illető egy 12 dolláros csekkel fizetett neki. Bobby szerette, ha csekkel fizetnek, mert érezte a dolog nagyvilági ízét, amikor ezzel a keskeny hosszúkás papírlappal beléphetett egy bankba, hogy beváltsa. Hiú ember volt, és ilyen esetekben milliómosnak képzelte magát. Ez alkalommal is jókedvűen és büszkén lépett a Manhattan Bank egyik fiók intézetébe. Előzőleg gondosan lekefélte kis séviseletes ruháját, megigazította tengerész tiszti sapkáját, szemébe nyomta monokliát és utánozhatatlanul előkelő mozdulattal nyújtotta át a csekket a pénztárosnak. Amikor megkapta a pénzt, azzal a könnyedséggel gyűrte a zsebébe, amely további száz dollárosok tömegét engedi sejtetni, és már is kifelé indult, arra gondolva, hogy szép az élet itt Amerikában, csak néha nagyon egyhangú. – Fel a kezekkel! – a -e pillanatban a bejárat felől. Bobby Kelegen oda pillantva azonnal felismerte a lapokba leközölt arcképeiről Diamond Octavot a gencszert. A himlőhelyes arcú sziklatömbhöz hasonló óriás mozdulatlanul állt az ajtóban. Géppisztót szorított a hónalat, és komor himlőhelyein nagy eltökéltség látszott. Két-három oldalbejáraton már is benyomultak az emberei. A pénztáros, a hivatalnokok és az ügyfelek egyaránt felemelték kezüket, a mozdulattal is jelezve, hogy eszükbe sem jut semmiféle ellenállás. Bobby Kellegem minden további nézeteltérés elkerülése véget szintén felemelte a karját, de ettől függetlenül kedélyes érdeklődéssel figyelte a történteket. Ahogy ott állt a pénztárfőke előtt, felemelt keze időnként hozzáért valami hűvös, sima tárgyhoz. Mielőtt a Diamond Oktáv utasításokat adott embereinek, Bobby felnézett és megállapította, hogy a hűvös és sima tárgy egy gázmaszk. Ilyen gázmaszk minden bankban és minden hivatali helységben elengedhetetlen, és annyira megszokott, hogy már szinte szobadísznek számít. Bobby kellegen szeme nagyot villant. Egy pillanat alatt tudta, mit kell tennie. Már előre őrült a zseniális trükknek, amelynek segítségével részint előti a génszereket támadásuk eredményétől, részint megfelelő jutalmat biztosít magának. Az ember úgy él meg, ahogy tud, gondolta vidáman. És nem számít, hogy a megélhetés biztosítása néha veszélyel jár. Nem habozott sokáig. Még mindig magasban tartott jobb keze ügyes, gyors mozdulattal lesz akasztotta a gázmaszkot, és mire Diamondok távol észrevette a gyanús mozgást, ez a gázmaszk már Bobby Kellegen fején volt. Ha valakin gázmaszk van, az nem beszél. Hiába is beszélne, úgysem értenék meg. Bobby Kellegen éppen ezért a Diamond Oktáv felé fordult, balkezének mutató ujjával jelt adott, aztán, mintha valami kedélyes trükkre készíteni elő a nézőközönséget, a dermed csendben jobboldali nagy drázsebéből elővett egy kis, henger alakú, fémes csillogású tárgyat, és meglóbálta a gengszerek felé. Diamond Oktáv kővé meredve figyelte. Gyors felfogású ember volt, és rögtön látta, hogy baj van. Cüstbomba! súgta izgatottan az alvezérnek. Úgy van, bomba, jögte izgatottan a másik. Ebből is kitűnök, hogy mindketten izgatottak lettek. Diamond Oktáv két gyors lépést tett hátra felé. Bobby elégedetten figyelte, és úgy bólogatott a fejével, mint aki maga is körülbelül így gondolta el az egészet. Aztán a padlóra mutatott, majd Diamond Octave gép utána ismét a padlóra. A megfélemlített genzterek mindig gyors felfogásúak. Megértették, hogy mit akar ez a gázmaszkos őrült. Engedelmesen ledobálták fegyvereiket, és amikor Bobby félreérthetetlen mozdulattal közölte, hogy a jelenlévők azonnal hagyják el a helységet, akkor némi vonakodással valóban elindultak az ajtó felé. A füstbomba nem gyerekjáték, Diamond Oktávnak és társainak semmi kedvesen volt bevárni, hogy ez az eszeveszett fickó beváltsa fenyegetését és közéjük vágja a fémhengert, hogy azután a következő pillanatban fúdokolva és szédeleg versenek össze, és tehetetlenül vergődjenek a rendőrség megérkezéséig. Az okosabb, enged, gondolta fogcsikorgatva, vaddűvel well Diamond Oktáv, és emberei élén visszavonult. A helység újra megelevenedett. A halára rémült bankpénztáros, a levegő után kapkodó hivatalnokok, a dermet ügyfelek egyszerre ismét erőre kaptak. Mindenki mosolygott, mindenki vidáman kiáltozott, és mindenki Bobby kelegen felé tolakodott. Bobby kelegen pedig gyors mozdulattal levette fejéről a gázmaszkot, visszaalkasztotta a helyére, amiközben vidáman mosolygott, csókot intett egy piruló lánynak, aztán a következő meglepő kérdéssel fordult a pénztáros felé. Nincs véletlenül egy konzervnyitója. A pénztáros jó ember ismerő lévén ebből azonnal tudta, hogy nem egészen normális emberrel áll szembe. Mivel azonban régi meggyőződése volt, hogy bolond emberrel szörmentén kell bánni, különösen olyan bolond emberrel, aki a hírhet és életveszélyes Diamond bandát megszalaztotta az imént, nem vitatkozott, hanem udvariasan bólintott. De igen, ször, van konzervnyitónk. Akkor adja ide tüstént jó ember. Megéheztem a nagy izgalomban. Elvette a konzervnyitót, ügyes, gyors mozdulattal körbevágta a kezébe tartott füstbomba tetejét, felkapott az egyik íróasztalról egy kis kanalat, és enni kezdett. Eper konzerv, közölte teli szájjal vidáman. A kedvem semegém, szeretem, mert ilyen alkalmatos dobozban tartják. Az emberek felszabadultan nevettek. Valaki hátulról bravót kiáltott, egy másik tapsolni kezdett. A hivatalnok lány, akinek ez a fiatal őrült az előbb csókot intett, szinte elolvadt és szerelmes pillantásokat vetett feléje. Bobi kelegem mindezt elégedetten vette tudomásul. Kisé hajlongott, mint az artisták egy jól sikerült produkció után, aztán letette a kiürült konzervzobot, szórakozottan vágta a kávéskanalat, majd hallgatóságához fordult. Szabad benyújtanom a költségszámlámat? A bank cégvezetérje volt az első, aki elértette ezt a célzást. Hogy ne, hogy ne mondta! Magának természetesen jár valamiért a frappán segítségét. Csak diktálja le a költségszámláját Miss Millernek. Én addig minden esetre értesítem a rendőrséget, mert a genztereket azért mégiscsak el kéne fogni. Mi alatt telefonált, Bobby odalépett a Miss Millernek nevezett hölgyhöz, udvariasan bemutatkozott, Megemelte tengerész kezet csókolt, majd zsebébe matatva egy kistekes papírszerpentin, egy radírgumi, egy egészen apró revolver, 12 dollár és egy lapos pálinkás üveg közül váratlanul elővarázsolt egy szálpiros szegfűt, átnyújtotta a lánynak, aztán hozzákezdett, hogy lediktálja a költségszámláját. A precízen kitöltött papírlapot odaadta a cégvezetőnek. A rendkívül komoly, mogorva és gyomorsabb túltengésben szenvedő szikár fekete férfi egy perccel később vadulhaotázva adta tovább a papírlapot. A költségszámla kézről kézre járt, most már mindenki nevetett és a zsebe felé kapkodott. Végre akadt valaki, aki a többiek kedvéért hangosan felolvasta a számla szövegét. Ez körülbelül így hangzott. Költségszámla New York, vírás reggeli után és ebéd előtt. Egy adag komoly életveszély diamond módra 18 dollár. Egy adag pánikszerű ilyettség 8 dollár. Egy adag eperkonzerv 24 cent, A jelenlévők lelki állapota 10 dollár. A saját lelki állapotom 4 dollár. Koszorú megváltást csodaszerű életbemaradásom miatt, 30 dollár. Koszorú megváltás valamennyi jelenlévő csodaszerű életbemaradása miatt 200 dollár. Utiköltség, a Diamond oktáv feltétlen bosszúja elől való menekülés, 64 dollár. Vigalmi adó, mivel szerintem itt ma este mindenki vigadni fog örömébe, 24 dollár. Vigalmi adó, ma este én is vigadni fogok örömömben, 12 dollár. Egy kis csalás a Fenti számoszlop összeadásánál, 18 dollár. Összesen, 388 dollár, 24 cent. Kérem a fenti összeg szíves elismerését és pénztáramhoz való átutalását, mert ellenkező esetben bocsánat kérül, levelet írok Diamond és visszahívom. Vagyok eperkonzerveimmel mindenkor szolgálatukra készen. Robert Kelegem, elektrotechnikus és hitoktató. Mindent értek mondta a cégvezető, aki e pillanatban teljesen megfeledkezett gyomorsavjairól. Csak ezt a gyanús pimasságot magyarázza meg. Mi az a hitoktató? <hé> Ezúttal az azt jelenti, felelte Bobby, hogy amennyiben a tisztelt egybegyűltek abban a hitben élnének, hogy ezt a költségszámlát nem kell tüstént és készpénzbe kifizetni, úgy én szívesen és a verekedésbe való nagy jártasságon felhasználásával kioktatom az illetőket az ellenkezőjéről. A cégvezető azonnal elővett 100 dollárt, majd gyors gyűjtést rendezett a bank ügyfelei között, és perceken belül átnyújtott 388 dollárt Bobi Kelegennek. Az abnormálisnak látszó, de vidám fiatalember megszámolta a pénzt, majd neheztelő hangon mondta: Még 24 centet kapok, csak nem képzelik, hogy a nyersanyagot ingyen adtam. De hisz nem adta ide a nyersanyagot, próbált vitatkozni mérgesen a cégvezető. Maga ette meg! Az teljesen mindegy, felelte Bobby. Lehet, hogy nekem egyébként eszembe sem jutott volna most villás reggelizni. Megettem a konzervet, mert amúgy is a kezemben volt. Ne kicsinyes kegyen öreg úr, képzelje csak, hogyha az igazi füstbomba lett volna a kezembe, és azt fogyasztom el, akkor legalább öt dollárt kellene fizetniük érte. Az egyik ügyfél, akinek volt érzéke a humor irán, Körülményesen előszedett a zsebéből 24 centet, és átnyújtotta a tengerész tiszti sapkás fiatalembernek. Bobby szalutált, megigazította a monokliát, zsebre vágta a pénzt, mindenkinek búcsút intett, ismét kezet csókolt Miss Millernek, majd egy féltubus fogpaszta, egy sófúzó, egy kapukulcs, egy boxer és egy mosodai számla közül elővarázsolt egy kisdobos csokoládét, és átnyújtotta a lánynak. Bódog vagyok, bárónő, hogy megismerkedhettünk, mondta. Szívesen kérnék magától randevút, sajnos azonban az az érzésem, hogy Diamond Oktáv rövidesen az életemre tör. Ezért jó lesz, ha elhagyom a várost, és nyugodtabb helyre vitorlázom. Mind a mellett, ha netán velem akarna szökni, az is gazember, aki útját állja. Jobb lesz, ha nem becsméli a vőlegényemet, felelte Miss Miller. Ő ugyanis feltétlenül utamat állná, ha magával akarnék szökni, a becsmérléstől viszont azért tartózkodjék, mert a vőlegényem Tom Clive, a híres középsúlyú boxbajnok. Ó, ez esetben zárom soraimat, visszakozott Bobby. Mivel jó szívű vagyok, és mindig elszurul a torkom, ha híres középsúlyú boxbajnokokat kell véresre vernem. Viszont látásra, Bébi, ha szakítan a szerelmesével, üzenjen nekem rádió útján. Elment. A többiek utána néztek, és esküdni mertek volna rá, hogy nem normális. Pedig nem volt igazuk. Bobby Kelegen csak abban különbözött embertársaitól, hogy mindig jó kedvű volt és könnyedén vette az életet, a halált is. Semmiből se csinált problémát, és az ilyen természet megtéveszté az embereket. Csak ugyan hasonlít az abnormális elmeállapothoz. Minden rendben lett volna. Bobby Kelegen várakozásunk felüli nagy összeget keresett igazán becsületes munkával, és most hetekig Sőt, némi ökonomikus beosztással hónapokig vidámtétlenségben tölthette volna életét, ha nincs az a hibája, amit egy ízben már említettem. Ha nem olyan végtelenül szórakozott. Sajnos azonban az volt, és olyan ember volt, aki mindig is az ösztönei után ment. Amikor például a diadalmas estén elindult a vasútállomás felé, hogy tovább illanjon egy házzal, valamelyik nem túl barátságos sikátorban felfedezett egy új kocsmát. Hobikelegen ilyen esetek fölött sohasem tért rapni rendre. Ha felfedezett egy kocsmát, azonnal bement és kipróbálta. Nem volt iszákos, csak szeretett inni. Ami még megbocsátható, de szeretett ismerkedni is új emberekkel és új helyekkel, ami igazán megbocsáthatatlan. Különösen olyan embernél, akinek sürgős szökni valója van. Ez esetben például sokkal jobban tette volna, ha ismerkedés helyett mindjárt tovább szökik. Mert amikor az újonnan felfedezett kocsmában elfogyasztotta a második pohár diópálinkáját, és közben elmesélte harmadik izlandi kalandját egy véletlenül idevetődött kövér írógép egyszerre váratlanul kinyílt az ajtó, és Diamond Oktáv lépett be két marconatásával. Súlyos pillanat volt. Bobby már átkozta szórakozottságát, mely miatt több mint fél órára megfeledkezett a veszéről, ami fenyegeti. Diamond Doctor felismerte, és azonnal a géppisztója után kapott, amelytől úgy látszik egy pillanatig sem vált meg, akár csak más ember a sétapálcájától. Itt nem volt időhosszas töprengésre. Bobby jobb keze villámgyorsan gyorsan a föld felé nyúlt, már is felkapta a kövér ügynök mintaírógépét, és Diamond Doctor felé hajította. A célzás pontos volt. A genster bódultan hátra tándorodott. Más rendes embert könnyen adünthetett volna egy ilyen módon a fejére zuhanó írógép. Diamond Octave azonban nem volt rendes ember. Minden esetre rendkívül szédülhetett, és csak ennek volt tulajdonítható, hogy amikor géppisztolyából egy egész sorozatot küldött a menekülő Bobby után, a golyók mind céltévesztettek. Diamond Octave két társa szintén azonnal felismerte a helyzetet és Bobbyt. A beléjük idegződött reflex mozdulattal megkísérelték, hogy útjába álljanak. Bobby azonban villámgyorsan szájon vágta az egyiket, majd elkapta az asztalt, amitől egy komor tekintetű néger sofőr, aki eredetileg állát tenyerébe és könyökét az asztalra támasztotta, hirtelen előre A sofőr, asztal és genczer egymásba gabanyodva hempergett a földön, miközben Bobby kecses szökkenéssel átugrott rajtuk, és kilépett az ajtó. Habozás nélkül felpattant egy éppen halra haladó autó hátsójára, és mivel kissé izgatott volt, némiképpen zavaros magyarázatot adott elő a kocsi vezetőjének. – Ne meg megöregem! Itt a második utca sarkán találkám van a nénikémmel, akitől néhány dollárt örököltem, és megsértődne, ha nem venném át. – Nem láttam errefelé a halottas kocsit, – felelt a sofőr. – Mi végből említi a halottas kocsit? – Hát, ha találkája van a nénikéjével, akitől örökölt, akkor a nénikője nyilván halott. Halottak nem közlekednek, gyalog, halottas kocsin közlekednek. Az én nénikémnek különös ötletei vannak, magyarázta. Maga csak hajtson nyugodtan tovább, csak akkor álljon meg, ha egy motorkerékpárt lát. Az igen tisztet nénikéje motorkerékpáron szokott kísérteni? Nem, felelte a bolondos fiatalember. Eredetileg seprűnyélén szokott, de mióta elterjedt a porszívó, nagy zavarban van, és nem tud választani a közlekedési eszközök között. Viszont van egy szép piké mellénye, amelyet rendszeresen lehamusz, hogyha pipázik. Nőnemű idős halott létére pipázik, üledezett a sofőr. Miért mondja a bácsikámat nőneműnek? Vitatkozott Bobby. Az előbb még néni két mondott. Híváncsi vagyok, hogy lett most hirtelen bácsika belőle. Ugyan? Legyintett Bobi, és nogatta, hogy hajtson gyorsabban. Magait össze visszabeszél. beszél. Soha nem volt nénikém, és a Bácsi, az, aki nagyobb kölcsönt ígért nekem, tehát sietnem kell, mert türelmetlen ember. És halottas kocsin járt? Szó sincs róla. A bácsikám... Ne folytassa, már tudom. A bácsikája porszívógépen közlekedik. De legyen szíves, ne nógasson sietésre, mert nem értem, miért kellene engedelmeskednem magának. Nézze! mondta némi lecsillapodva Bobby. Jól még fizetem a fáradtságát, ha siet. Nincs értelme a kertelésnek. Őszinte leszek. Egy genszter elől menekülök, aki halára ítélt. Ki az a genszter? Diamond Oktáv, és élesen csikorog a fék, a kocsi megáll. Bolond maga? Kiáltott rá Bobi ilyetten. Miért állt meg? Nem érti, hogy menekülök? De nem az én kocsimom. Ha maga újat húz diamondoktával, az a maga privát ügye. Engem azonban ne döntsön veszélybe. Semmi kedvem hozzá, hogy ez a közveszélyes rabló kiírtson családostól. Én meg nem segítkezem magának diamondoktával szemben. Na ugorjon le gyorsan! Mivel Bobby nem mozgott elég gyorsan, a sofőr elővette egy óriási csavarkulcsot és fenyegető mozdulatot tett vele. A fiatalember lelépett a hátsóról, mert látta, hogy itt nem tehet semmit. Citkozódott gyávának nevezte a sofőrt, de mivel rövidesen belátta, hogy itt minden hiába való és nem időzhet sokáig ezen a veszélyes helyen, septéven a lelkére kötötte, hogy legyen többszörösen átkozott, és befordulva egy mellékutcába csak hamar eltűnt a sötétbe. Akkor még ugyanezen az éjszakán elmesélte egy barátjának a történteket, az illető, aki nagy szakértő volt mindenféle külvárosi dologba, elsápadt és egészen komolyan mondta. Hát akkor azt ajánlom neked, hogy lehetőleg még az éjszaka folyamán hagyd el ezt a földrészt. Nem vagy ide valósi, nem tudhatod, hogy kicsoda Diamond Doctal. Vele soha sem számolhatsz le, és amíg Amerika területén vagy, egyetlen pillanatig sem biztos az életed. Diamond Doctile sokkal külön fickókkal is elbánt már, mint te. Minden államban, sőt minden városban barátai, sőt üzletfelei vannak, akik habozás nélkül beléderesztenek húsz madd mincgép ha Diamond Octave erre felszólítja őket. Észrevehettük már, hogy Bobby Kellegen bolondos fickó ugyan, de nem buta ember. Azt is észrevehettük, hogy nem ijed meg a saját árnyékától, de több esze van annál sem, hogy feleslegesen kitegye magát a biztos halálnak. Miután úgy érkezett nagy sietve Amerikába, hogy nem volt itt semmi dolga, nem látta be, hogy miért ne távozna ugyanilyen sürgősen az új világból. Hogy milyen körülmények között jutott el a Frisco nevű teherhajóra, ahol eleinte mint potyautas, utas, felfedezése után pedig mint tényszermunkás kazán meg a további utat, ez talán nem is fontos. Kétségtelen, hogy csak öt heti hajózás után értesült az irányról, és nem sokat törődött vele, hogy Portugál-Ginéába mennek. Portugál-Ginéában csak rövid ideig tartózkodott. Az Amerikába szerzett pénz valamivel több mint fél óra alatt elkártyázta, és így rezignáltan tudomásul kellett vennie, hogy ismét nehéz idők következnek. Dolgoznia kell. Öt napig cipelte a hajón érkező bevándorlók és turisták csomagjait, illetlenül kicsi díjazás fejében. Amikor megunta a dolgot, szokása szerint ismét, mint potyautas felszállt egy hajóra, amelyből szintén nem tudta, hogy hová megy. Mivel ő volt a világ legbalszerencsétlenebb potyautasa, természetesen itt is felfedezték. És az út legnagyobb részén kazárfűtéssel és krumplihámozással kellett agyonütnie az idejét. Még mindig jobb volt, mintha a hajókapitánya egy két méternél is magasabb, kivénült öreg kalóz ütötte volna agyon, amint az több alkalommal kilátásba helyezte. Később azonban, amikor néhány bűvész mutatvány során több rövid szivart varázsolt elő a kapitány füléből, majd kézen állva elénekelte a vitorlás, nemett szereti minden matróz kezdetű dalát, a kapitány meghatódott kisé, éppen csak annyira, hogy megkínálta a rummal, miközben meglehetősen elérzékenyülve mondta. Mégse nyomom ki a szemed, noha ez volt az elhatározásom. Iddel el csak azért nem bántalak, mert a vak is láthatja rajtad, hogy úr voltál valamikor. És emellett nagyon hasonlít az legkedvesebb unoka akinek épp ilyen előkelő volt a testtartásban, mint a tiéd, és ugyanígy gentlemannek látszott, mint te. Nyugodjék békébe, szegény. Hát meghalt a kedves unoka öcse, Érdeklődött Bobby. Igen, New Orleansba végzett vele egy hirtelen fellépő heveny villamos szék. Ebből az a tanulság, fiam, hogy az ember mindig nézze meg, hová ül le. Na, erre egy krumplit pucolni! Bobby ment krumplit pucolni. Vidáman csinált ezt is, mint mindent, és közben énekelt. A krumpli híját lazán széthaigálta. Majd kedélyes fejbólintással vette tudomásul Collins másodkormányos zuhatagszerű átkozódásait, amikor a sokat próbált tengeri medve hanyott esett a szétdobált krumplihéjon. – Ne törölj vele, öregem! – kiáltotta a dühöngve feltápászkodó másodkormányosnak. – Úgy szép az élet, ha zajlik! – Úgy szép az élet, ha szájon váglak! – felelte Collins, és nyomban meg is kísérelte, hogy a sajátos módon szépítse meg Bobi életét. Amikor fél órával később magához tért, akaratlanul is néhány úszó mozdulatot tett, amit annak lehet tulajdonítani, hogy két hajósina serényen öntögette rá a tengervizet. – Hagyjátok már abba, disznók! – hörökte fóldokolva Collins, miközben megpróbált föltápászkodni. – Mi a fenét locsoltok itt szakmányban? – Megmagyarázták neki, hogy elájult, mivel a krumplihámozásra ítélt potyautas pofon ütötte. Azt is közölték vele, hogy semmi értelme, hogy folytassa a verekedést, mert ez a véznának látszó fiatalember mindössze egy pofonnal intézte el ilyen gyalázatos módon, és biztosan akad még ott több hasonló pofon is, ahol ez volt. Collins belátta, hogy társainak igazuk van, és mikor Bobby, befejezve a krumplihámozást melléje lépett, s megkínált a lapos üvegből, némi habozás után nagyot húzott belőle, majd kezet nyújtott a fiatalembernek. Testvérem vagy a mindenségit. Aki ekkora pofont tud adni, az nekem testvérem. Örülök, hogy megint szaporodott a családom, felelte barátságosan Bobby. A pofonjaim után ítélve nekem van ezek szerint a legkiterjedtebb rokonságom az egész világom. E pillanattól kezdve az egész hajó személyzetnek a kedvence lett, és amikor megérkeztek libreville mindenki szeretettel és meghatottan búcsúzkodott tőle. Egy ilyes kikötővárosban sajnos nagyon rövid időt töltött, pedig meg volt elégedve új tartózkodási helyével. Könnyen, úgy szóval munka munkanélkül biztosította a megélhetését, mert a benszülöttek és az átutazó matrózok igen szorgalmasan dobálták sapkájába a réz és ezüst pénzerabokat, és ezért úgy szóval egyebet sem kellett tennie, mint állandóan a pálinka, maga miatt nem ízlik a pálinka, kezdetű dalt énekelnie. Mint említettem azonban, rövid idő múlva, alig egy hét elteltével vége lett ennek az arany életnek. Bobby Kellegen, mint rendesen, most is szórakozottan és gyanútlanul lépett ezen az utolsó estén a két szeszélyes fóka nevű kocsmába, amely törzshelye volt. Szokása szerint egyenesen az italpulthoz ment. Egy pohárka jamaikai rumot kért. Felhajtotta, cigarettát vett elő, rágyújtott, aztán hátat fordított a pultnak, hogy ugyancsak szokása szerint, két könyökével rátámaszkodva szemügyre vegye és anyagi szempontból felértékelje a jelenlévőket. És ekkor első pillantása egy asztalra, második pillantása pedig az ennél az asztalnál ülő Diamond Oktávra és négy társára esett. Pokoli pillanat volt. Bobby hirtelen megmerevedett arca ellárulta, hogy baj van. A nagy feszültséget méltóan jellemezte a hirtelen támadás. csend. Ezt a csendet csak egy egészen egyhangú kattogás zavarta meg. Az italpultól jobbra egy lórika néven becézett félszemű pincér az Estiét lapot írta valami özönvíz előtti óriási írógépen. De mondom, ez volt az egyetlen hang, ami a hirtelen támadt csendet megzavarta. Diamond Oktáv vigyorgott. Ebben a vigyorgásban benne volt, hogy látott te barom, erre nem számítottál. És benne volt az is, hogy Bizony, szép öcsém, diamond elől nem olyan könnyű meglógni, és benne volt az is, hogy látod, kisfiú, én most már nem is sietek. Szépen nyugodtan, ráérősen intézem el a kihírtásodat, hiszen van éppen elég időm. Bobby pontosan olvasott ebből a vigyorgásból, és fenekényelmetlenül érezte magát. Minden idegszála fölfogta az írtózatos veszélyt, és tudta, hogy másodpercei vannak csupán. Ahogy két könyökével az italpultra támaszkodott, lassan, alig észrevehetően jobb felé csúszott egy kicsit, aztán, mint a prédájára lecsapó párduc, a lórika névre hallgató félszemű szakállas pincél irányába ugrott, és mielőtt Diamond Octave megmozdulhatott volna, már is magasra emelte az özönvíz előtti írógépet. Az életben vannak sorszerű dolgok. Ilyen például az, amikor valakinek a szőkenő a zsánere, és mégis mindig vöröshajnőkbe esik bele akik aztán kitörik a nyakát. Az ilyen emberek számára a vörös nő olyan, mint a végzett. Egész gyanótlanul megy az ember az utcán, hogy az esedékes szőkével találkozzon, és akkor az gyűrűből felbukkan egy váratlan vörös, és vége mindennek. A szőkenő a randevúhajén gyökeret ereszt, szakát növeszt, megöregszik, és a sorsüldözött ember közben már régen tönkrement anyagilag és erkölcsileg a váratlanul felbukkant vörös miatt. Mert jött ez a vörös nő, és elsodorta, mint egy ciklon. Vagy, mint egy számú. Ilyen sorszerű sőt, végzetszerű az is, amikor az élet egy félelmetes hírű, hírhetgenstert arra kárhoztat, hogy egy bizonyos esetben mindig írógéppel vágják fejem. Lehet, hogy Diamond Oktáv még nem jött rá a dolgok végzetszerűségére, de megvillanó szemében látszott, hogy tudata alul már a felszínre emelkedik a dolog tragikuma. Ám nem tehet semmit. Az özönvíz írógépekkor már repült, és ha ilyen írógép repülni kezd, akkor ki tudja, hol áll meg. Bobby sem tudta. Legfeljebb remélt valami összefüggést a repülő írógép és Diamond Octave feje között. Nem várta meg az eredményt, csak arra fordított még némi gondot, hogy egy sörös kancsót és a gép nélkül maradt szakállas és félszemű lórikát a genyszterek felé hajítsa, de hátra sem nézett. Hanem már is kiúrott az italpult mögött lévő hátsó ajtóm, ahol némi kölcsönös pofoszkodás tovább engedték. Így történt, hogy azután futnia kellett ribbleville ebben a keskeny és rossz hírű mellékutcájában a kikötő felé, mögötte pedig revolverek dúroktak, és Diamond Oktáv valamint társai kiabáltak utána, hogy álljon meg, mert sürgősen capatokra akarják térni. Most tehát a kelleténél talán kicsi nagyobb kanyarodóval, de mégis visszatértünk kiindulási pontunkra. Bobby Kellegent ott hagytuk el, hogy kifordult a rakpartra, maga mögött hagyva Ádáz üldözőit, akik közül egy sem volt gyenge idegzetű vagy szégyenlős, és egy sem fordította volna elborzadva pillantását a menekülő fiatalember holtetemének megrázul látványától. Bobby jól tudta ezt. Érezte, hogy itt nincs számára kegyelem, ha utolérik. Tehát nem szabad, hogy utolérjék. Ez világos és logikus. Végig ühetett a rakparton, és érdeklődve nézegetett szét, de ismét minden eredmény nélkül. Pillantása a magányosan álldugáló kis partigőzöse esett. Ezt kell elérnie minden áron. Ha feljuthat és esetleg el is távolodhat a parttól, megmenekült. A hajó alig másfél méternyire a mólótól libegett a békés, tükörsima vizen. Ezt a távolságot szórakozásból is átugornám, hát még most, ha baj van. van. – Na de mi lesz azután? – Mi lenne? – Gondolatban vállat von. Csak az von gondolatban ilyen szeptikusan, a fenti lehetőségre, aki már oly sokszor állt illegálisan egy hajó fedézetén, mint ő. – Csak ugyan, mi történhet? A legfejebb potya utas leszek megint. Kazán itt is van, amit fűteni kell, és krumpli is akad, amit pucolni kell. Ennyi az egész. Már is ugrott. Kecsesívben átrepült a kis távolságot a móló és az alacsony fedézet között. Szétnézett és egyenesen egy vaskos hajó kötél felé súrrant, amely a kis gőzöst a mólóhoz rögzítette. Villámgyorsan gyorsan a csomót és egy rút segítségével ellökte a hajót a parttól. Ez is valami, de nem sok. És ami a fontos, nem is elég. Így négy-öt méterre a parttól pontosan olyan veszélyben van, mint eddig és Diamond Octave társaival együtt már is ott nyargal a rakpart elején. Remény villant a szemében, ahogy pillantás az árbócrudra esett. Mint a féle régi módik kis partmenti gőzösnek, ennek is voltak segédeszközei. Fővitorla, tatvitorla és brigantin. Kedvező esetén szívesen megtakarították az izemanyagot. Ezt táplálta a reményt Bobby Kelegemben. Elég, ha Ferránt és irányba fordít egy vitorlát, és a hajó azonnal eltávolodik a parttól. Hát akkor jó lesz gyorsan hozzá látni, mert ez a kellemetlenül fütyülő valami, ami megrezgettette dobhártyáját, kétségkívül revolvergolyó volt. Nosza, rajta! bíztatta magát. Egyetlen ugrással az ágvitorlánál termett. Meghúzta a zsinórját, és jobbra fordította az egészet. Aztán hozzá látott, hogy megkösse. Közben azon járt az esze, hogy ha most feljön valaki a hajó belsejéből, és megállapítja, mi történik itt, rövidesen nagy ordítozás és pofoskodás színhelye lesz az a kellemes kis mosóteknő, amelynek a part felől eső oldalán nagy kék betűkkel a fehér alapon a következő névdíszelek. Delfin Mama. Egyelőre azonban semmi sem mozdult. Nyugodtan kötögette az ágvitorla zsinórját és fütyűrészet. Közben ismét gólyú sívított el a füle mellett, mire megcsóválta a fejét. Elégedetlenül. Ilyen fickó volt. Veszett, bolondos fráter. Alig, hogy az ágvitorla felszaladt, a delfin mama azonnal elugrott a parttól, mint valami szilajcsikó, amelyik megszabadul a pányvától. Tíz-tizenöt méternyire szökkent, és Bobby megkönnyebbülve felsóhajtott. Elmúlt a közvetlen veszély. Egyelőre. Megigazította az ágvitorlát és lerögzítette. Ez eddig jól van. Most halk sutyorgást hallott. Egészen halk sutyorgást. Eleinte nem törődött vele. A halk zaj később ismétlődött, és valami olyan furcsa és megmagyarázhatatlanul, groteszk volt, hogy Bobby határozottan nyugtalan lett tőle. Óvatosan körülnézett, aztán hirtelen megfordult, és úgy érezte, hogy ez az a pillanat, amikor az ember beleőrül a meglepetésbe. Alig nyolc lépésre tőle a felső fedélzeten egy rácshoz támaszkodva negyven kisgyerek át, és kíváncsian nézte.